Bai, eta horren adibide ditugu Xabi Bandin edo Zak taldea. Xabi Bandinik bere etxetik zuzeneko bat eskaintzeko asmoa zuen, baina sare askirik ez eta azkenean etxean grabatutako bideoa igo du sarera. Zak taldeak hartiz eman emandu hitzordua gaueko behatzi erdietan Zak.org webgunean eskainiko duen streaming bidezko kontzerturako Peiorreparaz Zak taldearen sortzaile eta kantaria. Jauna normalzaia, eh? musika ke momentu honenetan bato egiten gaitu eta eta Hori intzaten da geure filosofia, eh? momentu hon hori exhortzea musikaren bidet, geure abintzat ja kreditu bezala, eh? eta kasu honetan esatu gaitu, ho zerratik ez kredisi momentuetan ere, eta pixko bate momentu zailagoetan, zerratik ez batu eta eta behintzatz dela, eh, etxan gaudela, erraitezen pakarrik, eh, ez da honetan eh, pakarrik gauden sensazio hori, ez? Eh? E, etxean egongo gara, baina modu betera da bestera, ba, bueno, beste etxe askotako e, jende askorekin bat egongo gara ba, bueno, musika alkarbanatzen eh? musik, musika batuko gaitu lelopean gara biztabatu da ba, e, kontzertu haue iragartzen. Bagarai hauetan bide berriak eta ideia berriak agertuko direlarik ere, jakizue Euskal irratia hauetan, Euskal artisteik gure uina kirekiz beraiek etxean grabatu, kantu, bertso edo eta olerkiak ditugula zabalduko.